Вадим Субко, Мадонна, Роман, Читая Светлана Горлова В новом романе известного украинского прозаика рассказывается о событиях периода войны. В группе разведчиков, действующей в оккупированном городе Старогорске, возникает страшное подозрение. Руководитель группы Галина Стороженко изменница Ее случайно видели в обществе фашистского генерала Матинелли. Дальше действие романа развивается по законам приключенческого жанра. В образе главной героини Мадонны автор показал бесстрашную женщину-мстительницу. Раздел перший. Иван Журба, стояв беля векна, и дивився, як повильной лениво. Вигинаючись нерівними, розрізненими, вкрай потомленими колонами, італійський полк втягується в місто. Його вояки піхтурою подолали мало не три сотні кілометрів і геть виснажилися, хоча до млосного, куревою пропахлого степового вітру уже був час звикнутий. Дивну, схожу на театральну форму італійських берсальєрів, у місті вже бачили. Ні усмішок, ні глузливих поглядів вона більше не викликала. Солдати йшли сердиті, роздратовані безсонними ночами і острахом перед новим боєм. Неголені обличчя від того здавалися ще темнішими, чорні очі поблискували гостро і лиховісно. Тільки добре вгодовані коники тягли невеличкі короткоствольні полкові гармати весело і працьовито. Звиклі до важких гірських переходів, вони пригарно почувалися на українській рівнині. Старогорськ затих, примружився, придивляючись до італійських хлопців, які все ще навіть після розгрому на Середньому Дону намагалися виглядати бравими вояками. У грудні 42-го під ударами радянських танків вони тікали від Росочі, частково потрапили в полон, частково загинули, зовсім розбиті дивізії 8-ї армії відправили додому в Італію. Аж частин, які не втратили боєздатності цілком, тепер мали сформувати нові з'єднання. Майбутнє вже не поставало перед ними у яскравих барвах перемоги, бо сталінградська битва струсанула весь світ, розвіяла легенди про непереможність вермахту і тепер навіть у найдурнішій голові звела собі потаємне гніздечко думка про можливу поразку Гітлера. Тим часом Старогорськ жив своїм буденним життям. Білі димки звивалися над коменами, не звертаючи уваги на чужих вояків у зсунутих на лоб пілотках, поспішали на базар жінки. Старий дід із хурою повною гною сунувся по вулиці проти руху війська і зовсім не збирався давати дорогу, чи повертати у завулок. Худа, шолодива конячина тягла хуру, і на тлі ситих італійських коників виглядала страшним і небагатозначним натяком на цілком можливе зовсім недалеке майбутнє. Спинити хуру чи загнати її у завулок не наважувався ніхто. І дід Переможно цвьохкаючи батюшком по голоблі, Сунувся і сунувся вперед, Примушуючи італійське військо Обходити свого смердючого воза. А над Старогорськом Плив теплий квітень весни 43-го року. молошно біліли густі вишневі садки На його околицях, І земля парувала, плідна, добре напоїна, Дясними дощами небагато зерен ляже цієї весни у її материнське лоно нікому засівати густий пахучий чорнозем такий жирний що на хліб можна його намазувати як масло і той же чорнозем стає найгіршим прокляттям коли доводиться йти по ньому після дощу він важкими кавалками пристає до чобіт, і ноги стають пудовими. і хочеться люто вилаятися, бо попереду ще добрий десяток кілометрів, бо в місті залишаться тільки штабні офіцери, а солдатам доведеться місити багно у сусідніх селах. Правда, Старогорськ теж не якийсь там центр світової культури, але все-таки місто. Колись дуже давно звався він Окружним центром, отаким як Кремінчук, Біла церква чи Маріуполь, до області не доріз,